«А ще, сусіди, додай до всього грошові податки. За кожен гектар потрібно внести 58 карбованців. Де їх узяти?» «Продали вже і бичка, і усіх коней, окрім буяна. Залишилася одна корова на два двори, поросятку і свиня. Ледь із зятим наш кребли, щоб заплатити за землю». «А за худобу заплатили?» – поцікавився сусід. «Ми заплатити за землю ще не зібрали коштів» а за велику рогату худобу сплатили по 21 рублю за коня і за корову. «За худобу ще не платили», – сумно промовив Павло Сарафимович. «Навіть не знаю, з чого і як платити». «Продали, можна сказати, за безцінь таку худобу». «Ой-ой-ой», – -ой, чоловік скорушно похитав головою. «Залишилися без худоби, але з боргами». «І як далі жити?» Де випасати нашу годувальницю? На луки не пускають, бо то все тепер колгоспне. І ваш сінукіс Павле Трохимовичу так шкода. Яка ж там росла трава? Щоб можна було отаву покосити, так забрали. Чорти б їх узяли. Який був гарний березовий гайок у вашої доньки. Навіщо він їм? Павло Серафимович повернув голову. На порозі стояла бліда, та розгублена варя. Тату, то у нас забрали сіножать? спитала вона. Так, доню, похмуро відповів батько. Дали зібрати сухе вже сіно, тож ми з Василем перевезли додому, склали у стодолу. А чому я нічого не знала? Ластівко, ти тоді була хвора. Але ж тепер я здорова. Ви всі знали і мовчали. «Бо не хотіли тебе хвилювати», – пояснив батько. Варя завмерла, ніби скам'яніла, так і стояла бліда, розгублена, безпорадна, з широко розплющеними очима, в яких застигли сльози. «А як же мій пересовий гай?» – вона була присутніх поглядом. «Тож був мій гай. Як? Як вони могли?» «Варю, заспокойся, лагідно мовив батько. Проживемо якось, головне, щоб ти не хворіла, щоб діточки росли здоровими. Чи в тому гаю щастя? Так, тихо мовила Варя, було щастя. Його відібрали. Чи має хтось право відбирати щастя в інших? Ходімо до дівчаток. Марічка підійшла до подруги. Дивись, який візочок у них. мій хрещений подарував для сонечки. Ходімо, покажу. Вона взяла Варю під руку, але та не зарушила з місця. Допоможеш мені? запитала вона Марічку. Хочу дітей вкласти спати, бо голова розболілася. Звичайно, з охотою відказала подруга. Поруч увісні тихо собі Василь. Аварія не спала. Вже давно ніч викотала на небо місяць, розсипала зірки квіти, а сон не приходив. У серці пекуча образа. Варі Донесцям любила березовий гай. Там залишилося її кохання. Там вона стала жінкою і пізнала чоловіка. До цього часу могла будь коли піти туди, де кожна дереце зберігало її таємницю. Там можна було подумки знову відчути присмак у таємниченого, але такого солодкого і незабутнього кохання. Її кохання не вмерло. Воно лише застрягло у минулому, а туди можна було повернутися, якщо піти у гай. Тепер його немає. І навіщо комусь той невеличкий клапот землі, де ростуть перізки? Для них то лише шматок відібраної землі, а для неї – частинка щастя. Виявляється, можна так легко зібрати чуже щастя. Що залишилося? Лише мрії. Є ніч, і немає перепон у мрії доведеться жити з погадами, а вночі діставати їх із глибин душі, щоб прожити минулим коханням якийсь проміжок часу, а коли воскресне на небі і сонце, сховати все на саме дно і схоронити не лише від сторонніх очей, від немилого чоловіка, і від батьків, а й від самої себе. Не спалося глибокої ночі Кузьми Петровичу. Тихенько, щоб не порушити сон дружини, і він накинув піджак, вийшов на двір. Повний місяць залив усе навколо сріблом. Стояла цілковита тиша. Дрімали дерева, навіть вітер кудись гайнув, щоб не заважати їм виспатися. Кузьма Петрович сів наганок, запихтів цигаркою, одразу ж закашлявся. І стомився, а не спиться. Безкінечні наради, вказівки, непосильний план хлібозапотівлі. Справді, план хлібозаготівель став безрозмірним. Основна частина врожаю має розподілятися за трудоднями. А що розподіляти, коли потрібно виконати план? Якщо його виконати, то не залишиться нічого. Колгоспники відчули на собі погіршення. За минулий рік більшість з них виробила по 130 трудоднів і більше, але з ними розрахувались не повністю. А з цього врожаю що давати – Потрібно ще й на посів, що залишити, що, навіть якщо врахувати те, що здадуть односібні господарства, все одно є загроза зриву плану. З'явилися тіма браків, яких тут називають прохачами. Місто кишить ними, ходять з протягнутою рукою і старі, і молоді жінки, і діти. В містах їм мало подають, тож жебраки пішли по селах. Але й тут людям добре, як собаці на прив'язі. Не зможуть сиряни подужати податки. Ніяк не зможуть. А якщо здадуть, то з чим залишиться? Вже зараз почали працювати колгоспники неохоче. Днями хтось у віялку засунув палицю. Вона поламалася і кілька днів не працювала. На роботу йдуть знеходя. Бригадири по хотах кожного ранку зганяють людей до колгоспу. Дійшло до того, що одну жінку, яка виробила не менше трудоднів, на зборах бригадир, щоб покарати привселюдно облив чорнилом. Жінка червоніла і плакала від сорому. А в чому її провина? Звичайно, на роботу потрібно ходити, не можна прогулювати, але ж кожен намагається зібрати вдома врожай на тому клапті землі, що залишився. А ще городи є. Потрібно все зібрати. І господарства мають, бо треба ж не тільки їсти, а й податки сплатити. І яйця потрібно здати, і м'ясо, і гроші десь узяти. У колгоспі грошим аж не платять. І діди в кожного вдома. А їх треба і взути, і вдягати, і в школу у чомусь посилати. Шкода, дуже шкода ту жінку, облиту чорнилом. Лупіков сказав, що все правильно. Потрібно використовувати усі засоби боротьби із саботажем згоден, але ж який саботаж у тієї нещасної жінки, коли має семеро дітей і хворого чоловіка? Чи не так розуміє він, парторг, політику партії? Скільки вже стоїть порожніх хат, господарі яких покинули село? Не одна і не дві. А далі що буде? Міста розростуться, а села зникнуть? Нелегко збити людей з ударованою роками дороги життя, але ж покидають рідні домівки, безвихідь штовхає на такий крок бажання врятувати не лише себе і своїх дітей, і все не йде з думку вчорашня нарада. На ній їх ознайомили з постановою ВЦВК і РНК СРЦР від 7 серпня про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення суспільної соціалістичної власності. Згідно з цим законом, за крадіжки колгоспного майна передбачається приймати радикальні рішення. неважливо скільки вкрали розстріл із конфіскацією усього майна і лише при пом'якшуючих обставинах позбавлення волі на термін не менше 10 років і теж із конфіскацією, а колгоспники крадуть. Небагато, але якусь жменьку зерна дай принесуть додому в кишені. А як воно буде далі? Невже й насправді за мішок зерна розстріляють? Люди і так стали злі. А що далі? Іван Михайлович чітко дотримувався вказівок, які надходили з гори. Тільки ну, ознайомили їх із постановою Луганського бюро міському КПБ у від 31 серпня 1932 року як уже 1 вересня він виконав указівку на місці. Ця постанова вказувала на неприпустимість витрачання хліба на громадське харчування в їдальнях колгоспів. А якщо такий наказ з'явився, значить підлягає негайному виконанню. Виходить, що бракує державі хліба, потрібно затягувати паски. З першого дня осені перестали колгоспі годувати людей. Було очікувано і передбачувано, що Одразу багато селян почали писати заяви про вихід із колгоспів. Ніяк не хочуть зрозуміти, що не все коту масліна. Одних заяв їм здалося мало. Старий вояка Пантелеймон, з якого вже тирса засипеться, підбив кількох колгоспників написати листа, як він сказав до вищого начальства. Лупіков дістав із теки пожмаканий папірець. На пожовклому листку з учнівського зошита було написано – і від імені усіх господарств, що ви були із організованих колгоспів. Ти бах, куди загнули? Вже не від себе, а від імені усіх господарств пишуть. Нахабе!» Іван Михайлович витер хусточкою чоло, що вкрилося рясною росою. Щойно починає хвилюватись, одразу сильно пітніє. От напасть. Чокіст поправив кобуру, продовжив читання. «Наша місцева влада села категорично відмовляється, Повертати нам сільськогосподарський реманент, живу худобу, а також різне майно, що ми внесли до колгоспу. На наше прохання влада відмовилась повернути яровий клин. У колгоспі нас перестали годувати, а ту худобу, яка залишилася в господарстві, нема де випасати. Все це викликає велику схвильованість людності прохають бідняки в чим і розписуються три особи за всіх селизньов, Руденко, Васильченко. Оттак. За всіх розписалися і віддали цю посульку йому, щоб віддав на час в районі. «Дурні!» – Глупіков розірвав папірець на деревні шматочки. «Нехай чекають відповіді!» І написали листа не найпрацьовитіші. Сам чув, як насміхався зарізньов, промовляючи приказку. «Так, – сказав бідняк, – у колгоспіду робити не буду. І якби ж то був лише жарт, ідуть на роботу, щоб нажартися, а не працювати». Як тільки перестали годувати, одразу ж написали заяви. Нема чого робити, от і пишуть прохання, то прийняти, то вийти з колоску. Для них, для їхніх дітей все ж робиться. Після збору врожаю на полі залишили ще мало колосків. Організували їх збір. Піонер вижати зі школи під водою возив старших дітей на поле збирати колоски. Діти збирали, клали на підводу і за день назбирували Зодві або навіть і три підводи. За це дітям давали поїсти. Один хлопчак, Мишко Стрижанівський, брав зерна пшениці і кидав у рота. Так наївся, що не міг сходити у туалет. Три дні терпів, не зізнавався батькам про свою біду, а потім довелося. Що тільки батьки йому не робили, і сусіди приходили, щоб пособити. А все марно. Граве хлопець, бо все у нього болить». Батько каже, що вони бідують і не вистачає харчів. Хлопець кілька днів не їв, тож і допався до зерна, як муха до меду. Зрештою врятувала його улянида. поставила хлопця раком, а вона виколопала неперетравлене зерно, що утрамбувалося звичайним шилом. І сміх і гріх. Таким і того замало. Знову і знову посилають дітей із торбинками збирати полоски, які залишилися. Знають, що дорослих за це заарештують і посадять забирати або штрафують на велику суму, тож посилають неповнолітніх. І охорону на полях виставили, дали їм коней, батоги, але нічим людей не спинеш. Тільки но в'їде об'їжджак діти з кущів вискакують з торбинками і похапцем збирають колоски. Охоронці їх не шкодують, сумлідно виконують свою роботу. Нас на коня дітей, ті перелякані верещать, як миші розбігаються, а він нас доганяє і батогом, як упоріщить по спині одного, другого, третього, кров'ю вмиються, день-два вдома відлежеться, злижуть рани і знову гайде на поле. А посилають їх батьки, які не розуміють, що то суспільна соціалістична власність, на яку не можна зазіхати».